Thank you. Oi boa tarde, os desecho aquí dende Conbarro, Xulio, Armando ademais ointes de Radio Cornella. Eh, Oxe vou comezar falando dun abó que ten máis de 250 anos de historia, porque efectivamente no bosque do banquete de Conxo, que se abriu ao público no 2018, hai un carballo que así le chaman, o abó, que ten 250 anos de historia e que foi testemunha daquele histórico irmanamento entre estudantes, obreiros e artesáns, organizado o 2 de marzo de 1856 coincidindo co décimo aniversario dos mártires de Carral. O bo ten 30 metros de altura e 4 de circunferencia no seu tronco E foi dos poucos que resistiu ás tallas indiscriminadas E múltiples incendios que arrasaron os bosques galegos Durante os séculos XIX e XX e que foron acabando con espazos como este. este, vos conta que este bosque en orixe chegou a albergar ate mil carballos e na actualidade, pois, quedan uns 40 para uns 15 mil metros cadrados de, de terreo do bosque a árbol está ao pé da entrada en Santiago polo camiño portugués de peregrinación e sobre ela hai múltiples referencias literarias entre elas, pois, de Rosalía de Castro Pois ben, o Carvalho do Bosque de Banquete de Conxo pode converterse na árbore europea do ano. Eh, levaronse a cabo unhas votacións ao longo do mes de febreiro. Eh, este Carvalho chegou, eh, nos últimos datos que se, que, que se deron, chegou aos 120.000 votos, uns 20.000 menos da, da opción que é o Carvalho Dunning, situado nunha localidade polaca. As votacións remataron o pasado 28 de febreiro e na derradeira semana non se comunicou a actualización do número de votos polo que non se vai saber ata o 22 de marzo quen foi o, o elixido. Nestas últimas semanas houve unha movilización importante entre os centros de, de ensino e, e tamén persoeiros do mundo da cultura pedindo o apoio para o Carvalho de Conxo é o caso, por exemplo, dos actores como Luis Tosar Luis Tahera, e Luís tamén da banda da Loba ou de Vacas ou da actriz Susana eh, San Pedro E imos continuar a falar de plantas porque estiven eh, uns días na Costa Brava eh, preto do hotel eh, en Lloré de Mar hai unha rua dedicada a Pío Fonquer quen foi Pío Fonquer? Pio pois Fonquer eh, naceu en, en Lleida en 1888 morreu en Barcelona en 1964 foi un botánico pero tamén farmacéutico e químico que destacou como un dos nomes máis importantes da ciencia botánica española de mediados do século XX. Foi profesor e divulgador, foi profesor de farmacia e de botánica na Universidade de Barcelona. Foi o coordinador da lexicografía botánica do dicionario catalán de Pompeu Fabra Pero eh, foi tamén o autor dunha obra eh, moi coñecida que teño eu aquí Que, que se reeditou múltiples, en múltiples ocasións sobre a flora farmacéutica eh, Chamado Plantas Medicinais Que aparece subtitulada como el Dioscórides renovado Ten un extenso índice de nomes vulgares en todas as linguas peninsulares máis ou menos unhas 11 11000 nomes que axudan pois a recoñecer as plantas medicinais. O autor sinala as composicións das plantas, os principios activos os cales hai que atribuir a eficacia curativa das mesmas, fala das virtudes medicinais de cada especie, non só no sentir tradicional e popular, senón tamén cando foi confirmado pola farmacoloxía do noso tempo. E refírese tamén á maneira de usar a planta e tamén a historia de cada especie citando o que consignan acerca das súas virtudes os autores antigos e bueno collín así algunha das plantas máis eh, que, que abondan moi abondosas aquí en, en Galicia e, como por exemplo o Iles aquifolium é o acebo Acebum castelán En en, en portugués e en, en galego trae os nomes de acebiño, picafolla, visqueiro, en catalán, entre outros, árbore de bisc As virtudes que cita son que as folhas consideranse diuréticas e lasantes, os froitos purgantes e eh, a, a doses máis grandes vomitivos, pero... Eh, Unha cousa curiosa, da segunda cortiza, ou cortiza interna, facíase unha liga para cazar paxaros, dai o nome de bisqueiro, o arbre de, de bisc. A familia das ninfáceas está constituída por un centro de especies de plantas acuáticas con follas grandes e eh, tamén nudos flotantes. É o caso da ambroilla de, de río, ou un nenúfar branco ou amarelo. Tamén en castelán se chama el blanco branco ou amarelo, en catalán eh ninfea, girid'aigua, plats giradors, entre outros nomes que, que se recollen. Entre en tres virtudes É curioso porque cita un tal Dr. Leclerc que insiste sobre as virtudes antiafrodisíacas desta especie. Eh, di que, es que se bebe contra os soños venerios, xa que o reprime a talla. Eh, di que bebida moi a menudo, en pouco tempo, volve cabiz baixo ese embrio, aquel membro que honestamente non se pode nomear consumíase moito nos claustros, nos conventos e seminarios. Porén, cita eh, algún autor que di que viu usar moito da moroiña nos conventos do seu tempo e que en lugar de actuar como refreserante, observou que de súa administración seguíanse malas consecuencias. Outra planta que elixín é que é moi agondosa. En, en Galicia sobre todo aparecen lugares sombríos e frescos e próxima ás casas de labranza e a, eh, a en castelán celidonia eh, hierba de las golondrinas herba berruguera tamén se chama cerigüeña en catalán recolle os nomes tamén de herba d'orenetas herba berruguera herba d'alsulls eh, eh, herba d'anduriña da ou herba das berrugas Eh, cando se corta o talo pola ferida rezuma un zume de, de cor alaranxada que di que serve pois, para cicatrizar as, as, cauterizar as verrugas sobre as virtudes hai un dito en Asturias, sobre esta planta que di, la cerigüeña de todos os males es dueña eh, aparece cando chegan as anduriñas e murchase cando se van dai un nome que, que recibe a planta de erva das, das anduriñas, a erva de orenetas, pero ademais escriben algúns que cando os pitiños das anduriñas teñen problemas de vista, sánanos tocándolles con celidónia nos ollos. Cita aquí o padre Feijó, que di sobre que as falsas preocupacións estendidas no vulgo son como ríos impetuosos que van correndo dunha xeración a outra, de século a outro, por máis obstáculos que poñan a seu curso. En último lugar, un árbore para min moi fermosa, que é a betula berrucosa, o abedul en castelán, vidueira, en catalán vedolla, parte de outros nomes que aparecen. É sinxela de recoñecer pola brancura da súa cortiza En canto a historia desta árbore Indica que, que as finas ramas empregábanse Para facerse respetar polos preceptores doutros tempos Ten propiedades diuréticas En Castela os pastores facían polainas coa cortiza desta árbore Para preservarse da humidade das espiñas das plantas O pedo Pirineo catalán false vasos para beber non cita o libro o uso que se lle daba na Galiza e que podemos adiviñar no magnífico libriño de Antonio Díaz director de Luanova Conversas cun Zoqueiro que inclui fotografías das ferramentas de seu pai, Labrego e Zoqueiro e ferramentas que empregaba para traballar esta, esta madeira e remato así coa vidueira facendo referencia a un texto de Otero Pedraio de 1927 no, no xornal eh, número 239 da Anosa Terra, un texto que titula Betula Fidelis eh, no que chama así por decir porque é eh, unha planta que durante a súa peregrinación dende de Ourense Santo Andrés de Teixido pois sempre lhes foi fiel e sempre atopaban polo camiño eh, vou entresacar unhas Unos, pequenas eh, referencias que fai a esta planta eh, Otero Pedraño Agora fai poucos días camiñando en compaña de risco a Benchosei para cumprir a romaxe o San Andrés de Teixido entrei no reino dos vidueiros deixando á esquerda a familial penascada da Martiñá medran nos vals nacentes o pé do faro misturados cos carballos e salgueiros no chan pratense mollado polas correntes novas mais onde locen a súa elegancia lanzal e o correr das longas estradas de lugo son ornamento das terras de sólido e forte vivir campesío dos pazos e ainda non deixados polos señores das sagras marelas Os mozos e os camiñantes arrincan longas tiras de curtiza para facer os fachicos, compañeiros, na noite de lobos. Moi ben, pois, nada, deixámolo, entón, así, até o, o próximo sábado. Moita saúde e que cante o merlo.